Та це не його хитве проблема. Вигрібати лайну будуть колоц та компанія протирачі штанів із Пентагону, котрі в останні сідали за штурвал либонь ще за часів Буша-старшого. Його діло – знищити ціль і привести Б2 назад на базу цілим і неушкодженим. Джеремі тим часом зменшив швидкість до 320 вузлів і зв'язався з капітаном Деном Рейнольдсом, другим пілотом на заправнику, доповівши про готовність почати стиковку. Погода сприяла американцям. Хмар не було, ніякої бав Обидва літаки летіли рівно, не здригаючись, наче пливли крізь розтоплене масло. Руел легко підчепився до спущеного з геркулеса сталевого шланга. Переконавшись, що рукав надійно зафіксований, стів Левандовський почав переливати паливо. Небо над ними швидко темніло. Невдовзі, о 18.44 за переранським часом, найважчий етап операції добіг завершення. Б-2 «Спіріт» успішно виконав дозаправку, прийнявши в баки всі 19,9 тонн пального, що їх мав при собі КС-130 Останні мазки рожевого ковзнули завидно край Над тихим океаном чорною плівкою розпростерлася ніч Порожній з майже порожніми власними баками КС-130 блимнув на прощанні вогнями і гойднув крилами Потім зробив плавний розворот вправо на 90 градусів спрямувавши носа на захід Роберт Кетей простежив за ним поглядом, зметикувавши, що справжні герої сьогоднішнього вечора це не ті, хто захидає високоточними бомбами експериментальний комплекс в атакамі. Він думав про екіпаж 130-го: Нортон, Ройнолдс, Левандовський. Троє чуваків, які під час польоту навіть посрати нормально не могли, через годину садитимуть не бандуру КС-130 «Геркулес» на авіаносець. У другій в історії авіації, і вони це зроблять, він не сумнівався. Він, правда, прикинув, що не здивується, якщо після приземлення Сем Нортон вийде з кабіни геть по Севілий. Б-2 спірить швидко набирав висоту, прямуючи на південний схід до Атаками. У той самий час, коли Б-2 – Відстикувався від турбопропелерного заправника з палуби авіаносця військо-морського флоту США Рональд Рейган. У повітря здійнялися чотири винищувачі – F-22 «Раптор», узявши курс на узбережжя Чилі. То був перший бойовий виліт F-22 з того часу, як їх прийняли на озброєння у 2005-му. Решту літаків прибрали геть, готуючи палубу до прибуття Геркулеса. Проект NGF, проіснувавши чверть століття, наближався до свого завершення. Добратися вони встигли, а тільки ботів завидно не знайшли. Приїхавши Сан-Педро, Тимур та Ріно довго не могли відшукати сліди, які п'ять днів тому надибили сем тандона. Зрештою вони натхнулися на ледь помітні вервечки відбитків, що тягнулися на північ уздовж ґрунтової дороги. Після сутички біля пуритами, боти повернулися до Сан-Педро, звідки, не знайшовши води, Рушили на північ до гейзерів. Бо ти добре знали, куди йдуть, зауважив Тимур. Там, де сліди пробивалися чіткіше, було видно, що малюки не петляли і йшли прямо, наче за невидимим вказівником у повітрі. А чому це тебе дивує? зиркнув на нього Ріно. Тепер уже ні ані скилочки. Сумнів не виникало бо там наказали йти саме туди. Швидше за все, то Кацуро постарався, адже ні Ємельянов, ні чорношкірі найманці не знали достатньо добре місцевість, щоб пересилати поради. Вражає інше, як твої хлопці змогли так легко відшукати ці відбитки? Хетхантер пригадав Сема Тандонгу, Двох Гереро, відправлених ним На пошуки ботів Хлопці худко розкомекали Що малюки Подались на плато Ель-Таттєо кисло гмикнув Не забувай, що Ндонга Теж заразився Один з тих чотирьох, що їхали В машині з Ємельяновим Ндонга не шукав слів Він вів до них Чому ти так думаєш? Тому що Сем був чистим. Я впевнений, психоістоті потрібно було вивести джепи із зони дії радіостанції, щоб потім знищити або заразити Гереро. Їй було вигідно, щоб ми якомога довше думали, що боти всі передохли. Цього можна було досягти в єдиний спосіб, показавши сему сліди, що вели на Ельтатіо. таттіо Маючу рацію? Дорога пнулась угору. З кожної сотнею метрів температура падала. В той час, коли на висоті Сан-Педро навіть у розпал зими повітря не охолоджується нижче плюс п'яти градусів Цельсію, на Ельтатіво вночі рідко буває тепліше за мінус п'ять, мінус десять градусів Цельсію. Тойота-тундра виповзла на плато за чверть години, до заходу сонця. І майже відразу по тому сліди щезли. Ельтатіо являє собою пласке, скошне в бік океану Узгія, що розкинулось на висоті 4320 метрів над рівнем моря. Зі сходу та півночі воно оточене кільцем гір, з півдня та заходу на Ельтатіо заповзає пустеля. Більшу частину плато займає однойменний геотермальний басейн з сотнім гейзерів різної величини та потужності. Гарячі фонтани утворюються в результаті контакту замерзлих підземних струмків із розпеченими скелями. Окремі мають температуру 85 градусів Цельсію, а їхні струмені нерідко досягають 10-метрової висоти. Ель-Татіо підступне місце. Холод та розріджене повітря роблять його непридатним для життя. Людей там немає. З тварин зрідка заходять вікуньї, хоча ненадовго там затримуються. Примітка вікуньє – тварина з родини верблюжих. Зовні, нагадує ламу чи гуанако, тільки значно менша за них розмірами. Найбільшою небезпекою для всього живого є губчаста порода, що вкриває більшу частину басейну. Вона є пористою не наче сир і дуже крихкою. Один необережний крок і ти варишся живцем у киплячому струмку на глибині кількох метрів під землею. Зима найкращий час для гейзерів. Саме в цю пору Виникає оптимальний перепад температур, що спричиняє майже безперервні ефектні виверження. Величезні стовпи пари раз за разом вистрілювали в небо. Кипляча вода по неглибоких жолобках розсікалася по землі, холонула і за лічені хвилини перетворювалася на кригу. Косі сонячні промені випорскували щілин між горами, ковзали над самим плато, рикошетили, надаючи видовищу холодного сюрреалістичного відтінку. Побачене проніло Тимура. Чи ніколи в житті він не стикався ні з чим подібним. Краєвид був неземним, запамерчливо нереальним. Я ще не бачив, щоб кипляча вода та лід співіснували в природі, зачудовано мовив хлопець. Товстошкурий рінохет-хантер лишався байдужим до суворої краси за вікнами пікапа. Амбал лише скептично хмикнув. Я знаю місце, де ти надиваєш точно таку саму картину. Що за одне пекло, Фелла? Якщо ми не в справжньому пеклі на землі, то, будь певен, дісталися до передпокою. Вихляючи між вулканічними джерелами, Ріно планомірно прочісив басейн, шукаючи сліди перебування ботів. Почергово перетинав плато із заходу на схід та зі сходу на захід з кожним новим витком, посуваючись у північному напрямку. Спершу все було гаразд. Тимур та Ріно почувалися захищеними. Зброя на руках, повний бак бензину, посилові боти ніяк не дошкуляють. Проте час спливав, і їхня цілеспрямовність помалу згасала. Коли сонце зникло, на заході і з гір звалювалося темрява, запал поступився місцем притаємному розпачу. Ботів не було. Ніколи б не подумав, що це плато таке величезне, похмуро буркотів ріну. Тойота просунулася на два кілометри вглиб басейну. Дірок з паруючою грязю, які здалеку нагадували виразки на тілі гіганта, в жилах якого замість крові та чоразплавлений метал, побільшало. Зараз щонайменше два десятки таких отворів обступали позашляховик. «Нам треба забиратися», – потупившись, сказав Тимур. Я не хочу бути тут уночі. І чим ми тільки думали, коли вирушали сюди перед темрявою. Хочеш приїхати сюди завтра зранку? Ні, з мене досить. Треба валити звідсиля. Не знаю, Ріно. Давай ще один оберт Фелла і тоді вшиваємось. Чорт забирай хідхантери, поїхали звідси. Ти тільки поглянь на це пекло. Згода. Лише один Ось так перемовляючись, Тимур і Ріно одночасно помітили Ндонгу. Дальнє світло фар лупили вперед, розтягуючи тіні гейзерів ста лагмітів. За бортом скарпів зубами холод, а Гереро стояв у благенькій вітрівці та джинсах. Шокували навіть не це. Він махав з дінятою над головою рукою повільно вихляв правицею з боку в бік. Так у радянських мультиках піонери проводжають літак з генсеком на борту. Рухи чорношкірого хлопця були скутими, фальшивими, робили його схожим на водрість, мертву водяну рослину, котру хитає течія. «Донга живий!» – голос велетньо зірвався. Він спинив машину за сотню метрів від постаті, але двигун не вимикав. Сучий син. Що це означає, Тимуре? Як він зміг уціліти на плату протягом скількох днів? Кров відлила від лиця українця. Побілі пальці потяглись до рушниці. Скільки цей ідіот махатиме? З горлянки і хетхантера виплескувала паніка. Чого він хоче? Рінго. Ти не гірше за мене знаєш, що то ниндонга. Певна часточка мозку, яка ще зберегла контроль над тілом, примусила Тимура розкривати рота. Згодом він не пам'ятатиме жодного сказаного слова. Хетхантер побичав чому засопів. Що тепер? Звалюємо? Пізно. Чому? Не ми їх, а вони нас знайшли. Як завжди, в принципі, Боти знають, що ми тут. Після цих слів Тимур, не питаючи дозволу, витягнув з-за пояса ріно-ніж. Просунувся в проміжку між кріслами і розітнув пута, що стягли зап'ястки трьох ботів, привезених з лабораторії. Вони досі левели каїв щохвилини активуючи стимулятор. «Нащо ти це зробив?» – пошепки спитав Амбал. Донга продовжив дурнувати мотати рукою. «Боюсь, пізніше у нас може не бути на це часу», – Тимур тремтів. «Рушай до свого африканця, тільки не поспішай». Ріно відпустив стоянкове гальмо і торкнув педаль газу. Його щила випнулось, очі блискали з-під лоба, вчепившись у постать Гереро. Тимур вдивлявся у пітьму позаду авто. Зненацька з-під капота дійшов жахливий хрускіт. Так тріщить ламаючись деревина. Пікап струсонуло, він похилився капотом униз, і з-під правого переднього колеса темряву шугнув стовп гарячої пари. «Що за...» – отатарів хетхантер. «Назад!» – закричав Тимур. Земля довкола двотонної Тойоти лускалася з сухими звуками, Розламувалось, немов підталий лід на озері. Під тугим напором пари праве крило тряслося, видаючи бляшаний звук. Здавай назад, верещав Тимур, Джип гойднувся, зависнувши над розколеною. Ми над карствою порожнечею. Ринув, вимкнув задню передачу, але від'їхати не встиг. Темрява ліворуч розверзлася громоподібними спалахами, і то були. Не гейзери. По вухах ударило гавкання Мосбергів. «Пригнись!» – викрикнув Ріно. Тимур і без Ріно второпав, що боти відкрили вогонь з дробовиків. Обхопивши голову руками, хлопець втиснув тулуб поміж ніг.